Псалом 24 Господня є земля, її повнота, вселенна та її мешканці, бо Він на морях заснував її і утвердив її на ріках. Хто на гору Господню зійде, і хто буде стояти на Його святому місці? Той, чиї безвинні руки і чисте серце, хто не пильнує розумом своїм пустого і не присягає криво. Він матиме від Господа благословення і ласку від Бога свого спасіння. Такий рід тих, які його шукають, шукають лице Бога Якова. О, Брами! Підніміте главні ваші І піднесіться ви Одвічні двері Щоб увійшов цар слави Хто він О той цар слави Господь Могутній і потужний Господь потужний В битві О Брами Підніміте главні ваші І піднесіться ви Одвічні двері щоб увійшов цар слави. А хто ж бо він такий, о той цар слави? Господь сил, він є цар слави.